Sholawat dan salam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala al-mabth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa wa sahbihi. kita singgung beberapa pembahasan dari urayan penulis rahimahullah ta'ala yang menunjukkan pentingnya pembahasan memperbaiki hati amalan hati atau sebab-sebab kehidupan hati tersebut banyak hal yang disebutkan oleh para ulama' Kenapa seorang itu lebih hendaknya lebih banyak memperhatikan terkait dengan amalan hatinya. Ka Ibnu Rajab rahimahullah Fa nasi man salaka tariqa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa, wa khawasa ashhabihi fil iqtisadi fil ibadatil badaniyah wal ijtihad bil ahwal al qalbiya fain safar al akhira yutaa bi sayr al qulubi la bi sayr al abdan katab leo manusia yang paling afdal adalah siapa yang menempuh jalan nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan orang-orang yang khusus dari para sahabatnya berupa sederhana di dalam amalan badan tapi bersungguh-sungguh di dalam keadaan-keadaan hati jadi terlihat di amalan badan mereka tidak terlalu banyak ijitihad seperti sebagian ahli bidah yang kadang melakukan solat malam seribu rakat ada solat ini, solat itu macam-macam dia lakukan dari amalan-amalan badan para sahabat Nabi Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mereka terbatas pada amalan-amalan badan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh sunnah sederhana di dalam hal itu tetapi di amalan hatinya itu yang membuat ibadah mereka semakin besar. Dan mereka bersungguh-sungguh dalam hal itu. Dalam memelihara keikhlasan, kejujuran, kesungguhan. Dalam memelihara rasa takut, rasa harapan, rasa cinta. Kemudian kata binur Rajab, karena perjalanan negeri akhirat itu hanyalah ditempuh, dengan perjalanan hati Bukan dengan perjalanan badan Dan Ini ucapan Ibn Rajab Rahimahullah Beliau Menerangkan pentingnya Seorang perhatikan dari amalan hati itu Nah kata Syekhul Islam di Britannia A'malul kulub Hia min usulil iman, wakwahidul din. Amalan-amalan hati itu dari pokok-pokok keimanan, wakwahidul din, dari kaidah-kaidah agama. Seperti muhabbatillah, warisulih cintaan kepada Allah dan Rasulnya, watawakuli alihi, tawakal kepada-Nya, waihlasi dinilah, mengikhlaskan agama hanya untuknya. والشكر له lahu, bersyukur, kepadanya, wa sabar ala hukmihi, bersabar terhadap hukumnya, hukum kawniya, wa kun syar'iyya, wa al minhu, takut kepadanya, wa raja' lahu, mengharap kepadanya, wa bayat ba'u apa saja, yang mengikuti, awalan hatin, fa hadihi al-a'mal, jami'an wajibah, ala jami' al khalki, Bittifakia a'immat iddin. Seluruh amalan ini adalah wajib. Terhadap selu, seluruh makhluk. Menurut kesepakatan para ulama agama. Iya. Kerana itu. Di dalam amalan-amalan hati. Itu ada dua derajat. Ada tingkatan yang merupakan fard. Lazim. Kewajiban yang mesti, lazim, harus ada. Seperti kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Iya. Ada hal yang mesti, lazim. Dan ada tingkatan. Di atasnya, derajat pelengkap, penyempurna. Ini derajat orang-orang yang bersegera. Maka dari sini bisa dipahami bahawa Pembahasan yang kita bahas ini sebab, sebab kehidupan hati ini pembahasan yang penting Sebab dengan membahasnya Kita mengkaji Suatu perkara yang diwajibkan atas setiap individu ya. Karena hati itu Perlu dihiasi dan perlu dibersihkan Dihiasi dengan tawakal, kecintaan kepada Allah Ikhlas, khasyia dan semisalnya Dan harus dibersihkan Dibersihkan dari ria Dari kesombongan Dari berjelek sangka kepada Allah Dari hasad Dan semisal dengannya Kemudian dari pentingnya pembahasan Amalan hati ini Kebaikan Bahir itu ikut kepada kebaikan batinnya. Jadi menentukan adalah apa yang di dalam hati. Iya. Betul Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Jika salahat, salihal jasadu kullu, wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu, ala watiyal qalb." Ketahuilah bahwa pada jasad itu ada segumpal daging Apabila baik segumpal daging itu, baik pula seluruh jasad. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Iya. Maka dia adalah tumpuan perhatian. Tumpuan perhatian. Rasulullah ketika menyebut takwa, boleh berkata takwa haluna takwa itu di sini boleh tunjuk ke hatinya boleh tunjuk ke hatinya sebab ini yang merupakan dasar pokok apabila hatinya itu baik merupakan dasar pokoknya yang dibangun di atasnya juga baik Dan apabila dasarnya sudah rusak maka rusak pula yang dibangun di atasnya Kemudian dari pentingnya pembahasan Tentang amalan hati ini Apa yang menyebabkan hati itu hidup Dan mewaspadai Apa yang bisa mematikan hati Di dalam Al-Quran Disebutkan tentang hati Di banyak tempat Iya Di sekitar 130 tempat Kadang disebut Pujian untuk hati dari keselamatan, ketenangan, hidayah, terikat kepada Allah, ketakwaan, dipakai berfikir, ketenangan, kelembutan, rahmat, kebaikan, kesucian, penghiasan dengan iman, rasa takut, ketundukan, kelembutan, kehusukan, jadi beberapa sifat ya. Hati dalam Al-Quran. Sifat yang baik. Dan juga disebutkan sifat-sifat yang dicelah. Dari kekerasan. Dari ketertutupan. Dosa. kelalaian Kurang memahami. Kekeliruan. Apa ke penyimpangan. Kebutaan. Jauh dari dikir, ya. dari penyakit, senang kepada kebatilan, dari kerugian, pengingkaran kepada kebenaran, mengikuti hawa nafsu, fanatisme dan sebagainya. Begitu pula Ar rain, ya? kebutaan, Ar rain itu disebut. Jadi subhanallah, perhatian dalam al Quran sangat banyak terkait dengan hati ini. Ini mengharuskan kita perhatian kepada dia. Selain daripada itu, dari hal yang menunjukkan pentingnya memperbaiki amalan hati, perhatikannya, hati itu letak pandangan Allah kepada hamba. Sebagaimana di dalam hadith yang diriwayatkan oleh orang muslim, Inna allaha la yanduru ila suariku. Walailah jasamikum, walaki yang dulu ilakurubikum wa amalikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ia. Apakah Allah firman, لا ينال الله لحومها ولا دماؤها Walaupun ia tidak ketakwaan daging-daging dan darah-darah untuk tahun-tahun itu Inilah sampai kepada Allah yang sampai itu adalah ketakwaan di antara kalian. Ia. Maka terhadap sebab perhatian, sebab perhatian. Ini amalan hati yang menentukan besarnya pahala. Sempurnaan dan kebaikan didapatkan. Nah itu kalau kita perhatikan sejumlah ketaatan, disyaratkan ketaatan itu harus ikhlas, mengharap pahala, dan itu semuanya amalan hati. Semuanya adalah amalan hati. Iya. Kemudian, diantara pentingnya, pembahasan amalan hati ini, memperhatikan keadaan hati itu adalah sebab keselamatan. Sebab keselamatan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut dalam Al-Quran Yawma la yanfa'u malu wa la banun Illaman atallaha Biqalbin salim Hari kiamat itu adalah hari ketiga tidak ada harta Dan anak-anak yang bermanfaat Kecuali siapa yang datang kepada Allah Dengan hati yang selamat Maka keselamatan pada hati Inilah yang bermanfaat Pada hari kiamat Allah sebutkan penduduk surga. Wa uslifatil jannatu lil muttaqinair ba'id. Ba Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyar rahmanabil ghaibi wa jaa'a biqalbim munib. Didekatkanlah surga kepada orang yang bertakwa. Tidak jauh. Dikatakan inilah yang dijanjikan untuk kalian. Bagi siapa yang awap, selalu kembali kepada Allah, hafir dan menjaga. Itu menjaga perintah Allah dengan melaksanakannya, menjaga larangan Allah dengan meninggalkannya. Man khasyir rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Rahman dikala gaib, dikala gaib, bisa di dikala dia sendiri, tidak ada orang, bisa diartikan dia tidak melihat Allah, tidak melihat Rasul, tapi tetap beriman. Kabaiknya keimanannya. Ini syarat. Dan dia datang dengan hati yang munib. Jadi, keberadaan hatinya dilihat. Li, Ketika disebutkan keimanan, juga diperhatikan. Disebutkan tentang hati. Innamal mu'minun alladina idha dukirallahu wajilat kulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu. Kalau disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Pembahasan hati dulu. Dan disebutkan. Angkida nah, diterangkan tujuh golongan yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arsynya, maka terlihat sejumlah amalan hati di dalamnya, dari rasa cinta, rasa kasih ya. Ini semuanya dari amalan hati. Iya. Kemudian diantara pentingnya pembahasan ini. Penyakit- penyakit hati dan hal-hal yang bisa mematikan hati itu adalah kerugian bagi seorang hamba. Kerugian bagi seorang hamba. Allah telah menyebutkan penduduk neraka itu bagaimana. Waladada'aroh na li jahannam ketiara min al jinn wal ins, lham qulubun la yafquhun biha, walham a'yunun la yusirun biha, walham a'danun la yismaun biha. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam itu. Banyak dari jin dan manusia. Mereka punya hati-hati. Tidak dipakai memahami. Punya mata-mata tidak dipakai melihat. Ya. Punya telinga tidak dipakai mendengar. Mereka inilah seperti hewan-hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalif. Ya. Jadi perhatikan bagaimana hati ini sangat menjadi tumpuan di dalam keselamatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman til akhirah naj'alha lilladziina laa fil ardhi wala fasada walakinatu Itulah kehidupan negeri akhirat. Kami jadikan bagi siapa yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Jadi perhatikan, kehidupan akhirat, surga itu, itu untuk siapa tidak menghendaki ketinggian dan kerusakan. Kembali kepada kehendak, apa yang dia niatkan, Itu dari amalan hati. Dari amalan hati. Kemudian di akhir ayat dikatakan. Wal-akibatu lil-muttaqin. Akibat yang terbaik adalah untuk orang yang bertakwa. Dan ketakwaan telah dikatakan oleh Nabi di dalam hati. Dan banyaknya ayat-ayat di dalam hari ini. Demikian pula Allah mencelah. orang orang yang. Apa namanya. jelek hatinya. Fawailun lil-qasiyati qulubuhum min zikri Allah. Ulaika fi zalani mubin. Celakalah orang-orang yang keras hati-hatinya dari berzikir mengingat Allah. Mereka inilah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan siapa yang tidak dibersihkan hatinya, disebutkan ancaman yang keras dalam Al-Quran. Allah berfirman, Al-Ulaika alladina lam yuridillahu ayyutahkira kulubahum, lahum fid dunya fizyun, walahum fil akhirati adabun azim. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak menghendaki hati-hati mereka disucikan. Untuk mereka kehinaan di dunia dan siksaan yang besar di akhirat kelak. Ia, maka tidak memperhatikan amalan hati ini adalah sebab dari kerugian, sebab kebinasaan. Karena itu dari hal yang penting bagi seorang hamba adalah memperhatikan kondisi dan keadaan hati Iya Demikian pula dari kelezatan iman Ketaatan itu Itu dengan amalan hati Demikian pula Terkait dengan khusnul khatimah, Baiknya penutup Yang terakhir Itu terkait dengan amalan hatinya Keyakinannya keteguhannya di atas kalimat ikhlas Kalimat la ilaha illallah Ya, keimanannya inilah yang bermanfaat untuk dirinya Semua amalan Semua amalan itu akan bermanfaat Kalau disertai dengan keikhlasan dan tauhid Adapun dia memiliki amalan yang banyak Tapi tidak ada dari keikhlasan dan tauhid yang mendukungnya Maka amalan itu tidak akan berguna Sebagaimana ya Allah Subhanahu SWT ingatkan Waqidinna ila ma'amilu min amalin, fajalna kuhabah manthora. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada dari keikhlasan dan tauhid, yaitu adalah bagian dari amalan hati yang mendukungnya. Akhirnya hancur amalannya Akhirnya hancur amalannya Iya Maka Ini adalah pembahasan Yang penting Seorang banyak mengulanginya Banyak memperhatikannya Dan sengaja di sini penulis Rahimahullah Menjelaskan dari Amalan-amalan Yang menunjukkan hati itu sehat, Hati itu hidup Iya dan beliau sekaligus terangkan hal-hal yang bisa membuat hati itu sakit. Hati itu berbahaya. Agar supaya dihindari oleh setiap hamba. Kemudian beliau sebutkan di sini tanda hati yang sakit itu secara umum. Di ayat yang ke-8, kata beliau wa ayatu sukhmin fil jawarihi man uha Manafi'aha au naqsu dhalika mihlamah. Dan ayat sakitnya dan tanda sakitnya. Anggota tubuh. Kalau anggota tubuh sakit. Apa tandanya dia sakit? Man'uha manafi'aha. Anggota tubuh itu tidak bisa memberikan manfaat-manfaatnya atau nafsu dalika mithlamah atau kekurangan atau kurang di dalam memberi manfaat seperti itu juga. Ya, maka ini tanda umum ya. Sehatnya badan tanda umum ya tanda umum badan itu sakit kalau terlihat badan itu bisa memberi manfaat. Tanda tanda umum sakitnya kalau badannya Tertahan tidak bisa memberi manfaat Tidak bisa berbicara Tidak bisa berjalan Tidak bisa memegang Ya, Duduk saja tidak bisa nah, Itu tanda badannya sakit Tanda badannya sakit Demikian pula hati secara umum Ada tanda yang membuat dia apa? Sakit Hati itu tidak bisa memberi manfaat Ya Karena hati kalau dia Baik Dia akan memberi manfaat kepada pemiliknya Kan bersinar hati itu, membuat dia semakin berakal, membuatnya teguh, hatinya akan mendorongnya, menjadi penasihat, ya, itu manfaat-manfaat diberikan, tapi kalau kelihatan sakitnya, itu tampak, rasa malasnya, ya, sedikitnya rasa takutnya kepada Allah, dia gampangkan, dari dosa-dosa dan maksiat. Ya. Jadi secara umum ada tanda umum ya, tanda umum penyakit itu apa? Sebagaimana tanda umum sehatnya juga ada. Kata beliau wasihat Tuha tu darabi bidyaninafiyah kanutkin wabatkin watsarfiwnnama. Dan tanda sehatnya badan itu diketahui dengan dia memberikan manfaat seperti bisa berbicara. Memegang ya, Berinteraksi Berbuat Dan dia bisa mengembangkan Bisa mengembangkan Ini beliau singgung Tanda umum sakit dan sehatnya Badan yang dengannya Oleh penulis dimaksudkan Oleh beliau supaya bisa diketahui bahwa hati juga seperti itu Ada tanda umum Bagaimana dia sehat Atau dia sakit kelihatan Setelah itu beliau masuk di dalam merinci, menjelaskan ciri-ciri atau bentuk-bentuk dari penyakit di dalam hati. Apa saja penyakit-penyakit hati itu yang bisa membahayakan hati? Kata beliau, وَأَيْنُمْ tiradil qalbi فَقْدُ الَّذِي لَهُ Kuridah mina al wal-Hub fa'alamah, wamakrifat al-Shauk ilaih inabatan bi-tharida don al-Mahabbat tahkuma. Ini penyakit yang pertama. Jadi kata beliau dan hakikat penyakit hati itu atau pokok penyakit hati itu adalah dia kehilangan tidak memiliki keinginan yang mengandung keikhlasan atau kecintaan kepada Allah ta'ala maka ketahuilah hal tersebut ya demikian pula wa ma'rifatus syauqi ilaihi irabatan demikian pula dia tidak memiliki pengenalan makrifah Kerinduan kepada Allah untuk selalu kembali kepadanya. Bi'itharida dengan lebih mementingkan hal tersebut dunal mahabbati fahkumat. Di atas segala yang dia cintai. Hukumilah sakit tidaknya hati dengan hal ini. Jadi ciri, ciri hati yang ada penyakit itu pertama Sedikit ikhlasnya Iya Maka selalu dia periksa dari keikhlasan Kalau di dalam beramal Dia terlalu banyak mengharapkan Manusia Sedikit berharapnya kepada Allah Maka ini harus dia periksa hatinya itu ada penyakit di dalamnya. Ada penyakit di dalamnya. Tapi kapan dia baik di dalam beramal. Bahkan. Di dalam pekerjaan yang. Ia terikat dengan manusia pun secara dunia. Ada bentuk keikhlasan. Ketulusan di dalamnya. Maka itu ciri hatinya baik. Ciri hatinya baik. Nah seorang hamba yang baik hatinya, dia selalu menjaga dari keikhlasannya. Memperhatikan. Dari keikhlasan. Iya. Sehingga, amalan apapun yang dia lakukan, dia bisa mendapatkan kebaikan secara sempurna. Karena itu keikhlasan, kata para ulama terkait dengan sebelum amalan ada keikhlasan terkait saat diamalkan ada keikhlasan setelah diamalkan ketika Di keadaan keikhlasan dijaga sebelum beramal dia perhatikan baik-baik amalan yang akan dia kerjakan itu apakah untuk Allah atau untuk selain Allah dia ikhlas atau tidak di dalamnya sebelum dia beramal. Pada saat dia beramal, dia jaga dari keikhlasannya di seluruh amalannya. Iya. Kalau misalnya di saat beramal diseringi ada niat tidak ikhlas, selalu dia lawan. Nah itu tidak ada masalah. Tapi yang masalah. Kalau saat dia beramal dimasuki dengan riak misalnya, dimasuki penyakit, kemudian dia biarkan. Dia biarkan. Maka ini yang masalah, dia biarkan. Tapi kalau dia lawan, nah itu tidak ada masalah. Iya. Kalau dia melawannya. Kemudian yang ketiga, keikhlasan itu, juga dipelihara setelah dia beramal. Dia jaga, jangan sampai dia ungkit-ungkit lagi Apa yang telah dia lakukan Atau dia ujuk Bangga dengan amalannya Oh saya telah berbuat begini dan begitu Kagum Terhadap amalannya Nah Ini menunjukkan ada masalah Di keikhlasan Kalau dia seperti itu Maka di tiga keadaan keikhlasannya dia jaga Maka tanda Hati yang sakit itu Kalau tiap kali dia berbuat ada sesuatu dari keikhlasannya yang kurang atau hilang tidak diinginkan padanya keikhlasan demikian pula dari tanda hati yang sakit ia, dia melakukannya bukan karena cinta kepada Allah hilang darinya dari kecintaan Ini dan mahabba dari kewajiban yang besar dan dari Amalan yang sangat agung. Hendaknya, Seorang ketiga, Beramal, Dia menghadirkan kecintaannya kepada ropnya. Iya. Dia meninggalkan, Dosa dan maksiat, Kerana dia tahu, Allah melarangnya dari hal itu. Dan dia sangat cinta, Kepada ropnya. Demikian pula, diperintah dengan ketaatan, Dia melakukannya, Kerana cinta kepada ropnya. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adapun kalau dia Melakukan amalan seakan akan dia dipaksa saya Malu kalau dia tidak ke masjid misalnya Berhubung dia dekat masjid tinggalnya ya. Dia keluar ke masjid Dia jaga solat lima waktu kerana Malu kepada pandangan orang saja Bukan cinta kepada Allah Jadi ini tidak benar Ya tapi dia lakukan hal tersebut Kerana kecintaan Kepada Allah Maka ini tanda hati yang selamat Tanda hati yang baik Tapi kapan kecintaan Berkurang di dalam amalannya Hanya dia lakukan kebiasaan Maka ini Menunjukkan di dalam hatinya ada Suatu yang harus diperbaiki Iya Baik Jadi ini tanda sakitnya hati dengan hilangnya dua hal itu. Kemudian penulis menyebut yang ketiga. Wa mariqat asyauqi ilaihi inabatan. Ya. Dia juga kehilangan mengenal bagaimana kerinduan kepada Allah. ini derajat di atasnya lagi. Sebab dia kapan rindu Ingin berjumpa kepada Rohnya, rindu kepada ketaatan, rindu kembali kepada Allah. Maka itu menunjukkan kehidupan pada hatinya. Ada kehidupan pada hatinya. Ia. Dan itulah hati yang selamat itu ada penggeraknya. Ada yang membuatnya rindu, ada yang membuatnya berjalan, membuatnya berkorban. Ia membuatnya berkorban. Dan ini semuanya hendaknya dimurnikan dan dijaga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Perito nah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, wa as'aluka wa as'aluka liddatan nazar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik min gairi darra'in mudhirra wa la fitnatim mudilla. Ya Allah saya meminta kepadamu Kelezatan memandang Kepada wajahmu yang mulia Dan saya memohon kerinduan Untuk berjumpa denganmu Tanpa ada bahaya membahayakan Dan tanpa ada fitnah Yang menyesatkan Iya Jadi mohon perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu ciri hati yang selamat dia yang selalu Berjumpa dengan rohnya Rindu kepadanya Tapi bukan artinya Dia tidak khawatir Adanya siksaan pada hari kiamat Dia tidak khawatir terhadap dosa-dosanya Karena itu di doa yang diajarkan oleh Nabi Dikatakan tanpa ada bahaya yang membahayakan Berjumpa tapi tidak ada bahaya yang membahayakannya Dan tidak ada fitnah yang menyesatkan Ia. Dan kalau dia rindu kepada ropnya itu tanda hati yang hidup. Beda dengan orang yang tidak pernah cinta berjumpa dengan ropnya. Tidak ada kerinduan. Ya. Lebih cinta kepada dunia. Sekarang akan dia hidup, ingin hidup selama-lamanya. Sekarang akan tidak ada alam kubur. Tidak ada kematian setelahnya. Tidak ada alam kubur. Tidak ada hari kiamat. Maka ini tanda hati yang mati atau hati yang sakit. Atau yang sakit. Iya. Maka kehilangan hal ini. Ini adalah sebab. Penyakit di dalam hati. Jadi begitu dia. Kenal dari ikhlas. Cinta. Kecintaan berjumpa dengan Allah. Maka dia dahulukan seluruh hal itu. Dunal mahabbat. Di atas segala yang dicintai. Segala yang dicintai. Iya. karena itu. Seorang yang beriman. Dia cinta Kepada. Ayahnya, dia cinta kepada ibunya, dia cinta kepada istrinya, cinta kepada anak-anaknya. Tapi kalau misalnya ada perintah agama yang harus dia tegakkan, dia jalankan, maka itu lebih dia dahulukan. Lebih dia cintai untuk dia kerjakan, di atas seluruh yang dia cintai yang lainnya. Ya, ini banyak sekali pembahasannya di dalam kehidupan. Banyak sekali pembahasannya di dalam kehidupan. Seorang suami misalnya, dia kecintanya kepada anak dan istrinya, tidak boleh menjatuhkan dia di dalam dosa dan maksiat, sehingga mencari harta dari sumber yang diharamkan. Ia. Sebab, dia harus lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mekan pula seorang istri misalnya, dia cinta kepada suaminya. Bukan artinya, dia melarang suami untuk berbuat ketaatan. Ia. Bagaimana keadaan sebagian perempuan Apa namanya Senang suaminya berada di sisinya Padahal ada awalan-awalan baik mungkin bisa dilakukan Oleh suaminya Kalau dia Keluar Dalam sebuah perjalanan atau yang lainnya Seperti di pembahasan jihad misalnya Iya Itu agama Maka di dalam posisi yang seperti itu Kecintaan kepada Allah Itu tampak lebih didahulukan Dalam pada orang-orang yang hatinya selamat. Hatinya selamat. Tapi kalau hatinya ada penyakit, iya. Maka seluruh hal tersebut tidak dia perhatikan. Nah, ini adalah tanda penyakit di dalam hati. Nah. Iya. Kemudian kata beliau dari tanda hati yang sakit Kata beliau, "Mewahir, Mahpobin, Sia Allahi Qalbuhu, Mardin, Al-Anajurfin dari Maut dan Amal." Orang yang lebih mendahulukan kecintaan selain dari Allah, hatinya adalah sakit di atas jurang kematian dan kebutaan. Ini dari penyakit yang lain. <coughs> Jadi dia. Tak sesuatu yang dicintai selain daripada Allah. Ini tanda hati yang sakit. Karena kalau hatinya selamat, ya. Rasulullah telah bersabda: "Tidak lah yaminu ahlul hatta akun ahabbi rihi min walidhi wa walidhi wal nas yajma'in." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Hingga dia menjadikan aku yang lebih dia cintai. Melebihi ayahnya, melebihi anaknya. Dan melebihi seluruh manusia. Ia. Allah subhanahu wa ta'ala di pembahasan. Tentang jihad. Dia perbandingkan kalau ada yang lebih cinta kepada ayahnya, anak-anaknya, istri-istrinya. Pada saudara saudaranya perniagaan, tempat-tempat yang dia tinggali. Ahabba illaikumillahilhuwasulihhuwajihah dimfisabilillah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Patarabbasu. Tunggulah. Kau datang kepada kalian. Perintah Allah. Siksa Allah subhanahu wa taala. Iya. ini hati harus dididik. Perbaiki dan jangan digampangkan. Dia lebih mendahulukan kecintaan pada selain Allah terhadap kecintaan kepada Allah. Dan ini kalimat kecintaan kepada Allah yang harus di dalami, ya, diperhatikan baik-baik. Cinta kepada Allah dia cinta kepada syariatnya. Cinta kepada apa yang dituntunkan. Dia cinta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Semuanya dia lakukan. Atas dasar kecintaannya kepada rohnya. Iya. Jadi kalau ada tuntunan dari syariat. Allah cintai. Kemudian dia menolaknya. Dia tidak mencintainya. Lebih mendahulukan dirinya daripada. Apa yang Allah perintah. Lebih memperhitungkan pandangan manusia Sebab itu kadang Kalau saya berbuat begini apa yang dikatakan orang Berlaku begini apa yang dikatakan orang Padahal amanah sudah jelas kemaslahatannya Suatu hal yang pasti solihannya, Iya Maka Ini dari Ciri-ciri Ada sesuatu di dalam hati yang harus diperbaiki Ada penyakit yang harus diobati Di sini penulis sudah berkata kalbu humarilun orang yang seperti ini hatinya sakit ada jurfin minal mutiwalama di atas jurang di jurang sudah dari kematian dan kebutaan Bisa mati dan buta hatinya disebabkan karena hal tersebut iya baik demikian pula di antara tanda kematian hati atau tanda hati yang apa namanya? Ada penyakit, kata beliau wa a'damu mahdurin khafa qalbihi. Alayhi tashaqqal an dawaahu bi Dan bahaya yang paling besar dia terperi tersembunyi tentang matinya hati dia. Sedangkan dia sendiri Tidak memperhatikan bagaimana cara mengobatinya nah, Ini Kusiba yang paling besar Iya. Jadi, kalau dia berpaling dari mengobati hatinya Itu artinya Dia tidak menempuh jalan-jalan Yang dengannya hati itu menjadi selamat Membuat hati itu menjadi bersinar Dia tidak tempuh dia tidak ambil obat sama sekali Bersamaan dengan itu hatinya yang mati dia tidak tahu Ia. ini luar biasa ya bahayanya dia tidak tahu dirinya sakit Ia. dia tidak tahu dirinya sakit kemudian dia tidak pernah memikirkan apa, bagaimana mengobatinya nah ini bahaya yang sangat besar Terhadap seorang hamba. Iya. Karena itu. Diperhatikan dari kehidupan hati. Dan diperiksa. Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan pembahasan-pembahasan tentang hati ini. Di banyak keadaan. Di banyak keadaan. Agar supaya Kita selalu mengingat Dan memperhatikannya Iya Maka seorang anda aja peka. Begitu ada sesuatu pada hatinya Menjangkitinya Maka Dia berusaha mengobatinya Iya Kalau terulang lagi dia jatuh dalam kesalahan Dalam dosa Dia obati lagi lebih Baik Tapi kalau dia biarkan Iya Ini dia tahu sakitnya Dia biarkan itu berbahaya Apalagi Kalau Penyakitnya sudah berbahaya Dan dia sendiri tidak tahu Dia sedang sakit Bisa-bisa dia mati mendadak Iya dan berbagai bahaya yang bisa didapatkan. Maka. Direnung ini ya. Dari ucapan penulis. Ini hal yang baik. Hendaknya seorang itu. Jangan tersibukkan. Dilalaikan. Dari mengobati. Ada obat. Dia lalai darinya. Dia tinggalkan. Tidak diambil. Maka ini dari bahaya terhadap hati. Ia. Kemudian kata beliau wa ayatud da qabaihi indahu. Ia. Tanda hati yang mati itu haulul qabaihi indahu. Walaulahu apaha nadiman muta'allima. Anda kata jadi tanda hal tersebut dosa-dosa itu, kekejian-kekejian itu remeh di sisinya seakan-akan tidak ada masalah iya Anda kata hal itu masalah di sisinya pasti dia akan menyesali dan merasa sakit dengan dosa yang dia jatuh di dalamnya iya jelas ya, tapi kerana hatinya sudah mati Maka Dosa Itu tidak berpengaruh Biasa saja Biasa saja Ya dan ini Daudhubillah ya. Manusia berjenjang di dalam hari ini Ada yang mati, ada yang sangat mati Ya Ada yang sebagian manusia Dikatakan itu dosa Oh dia ketawa-ketawa saja ya. Tetap saja dia kerjakan ada yang dikatakan padanya itu dosa. Malah dia menantang. Maka, Derajat membeku jadam matinya hati, Itu bertingkat-tingkat. Ya. Andai kata, Dia punya hati yang baik, Dia masih ada kehidupan di hatinya, Maka, Akan ada penyesalan, Ada rasa pedih, Ada rasa tidak enak, Paling tidak. Ketika dia melakukan dosa tersebut. Ya. Ibaratnya orang yang sudah mati ya. Orang yang sudah mati, sudah bayat, bangkai, Diiris-iris pun, ditusuk-tusuk pun, tidak ada dia terasa. ya kan? Ada mayat sekarang, kita iris. Ya. Tidak ada, tidak terasa. Itulah orang yang sudah mati. Begitu ketika berbuat dosa, tidak ada rasanya. Ia. Ya. Kata seorang penyair, "Wahai Yahun, yashlul wahai Yahun yashlul hawan alehi, wamiljurhin bimayitim ilamu. Siapa yang biasa menghinakan dirinya akan gampang dia dihinakan dan tidak ada sakitnya pada luka yang dibuat kepada orang yang sudah mati. Ya, kalau sudah sudah mati dilukai apapun tidak ada dia merasa sakit. Itulah ciri hati yang tidak baik. Hati yang sudah mati. Ini tandanya. Iya. Jelas ya? Itu ada tanda. Di dalam hal tersebut. Dan kadang dia. Merasa. Dia merasa sakit dengan hal tersebut. Tapi subhanallah ketika dia ingin Obati, dia merasa Obatnya itu berat sekali dia Dia telan Sangat pahit sekali ya. Dan dia kurang bersabar Di dalam mengambil obat tersebut Maka namanya Orang yang rilho untuk mati ya. Ya Sekarang dia sudah mau mati ya. Tahu dia bahwa ini sedang sakit Dirinya, disuruh minum obat Tidak mau minum obatnya pahit Yeah, mau disuntik, nggak mau juga, sakit disuntik. Jadi tidak ada kesadarannya, tidak ada pula kesabarannya. Yeah. Dan ini semuanya pengaruh dari penyakit tersebut. Pengaruh dari penyakit tersebut. Nah, kerana orang-orang yang salih perhatiannya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yaghanu ala qalbi." Sesungguhnya kadang ada ghin di hatiku Ya. Kaya ada hal-hal yang kurang bagus di hatiku dirasa oleh Nabi. Maka saya beristighfar kepada Allah 70 kali. Perhatikan bagaimana langsung beliau segera mengobati dari ghin tersebut dengan beristighfar 70 kali. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala ini pengubatan. Ya. Tapi yang menjadi masalah dia sudah tahu hatinya sakit, ada atau ada hal yang rusak di dalam hatinya, apakah itu berupa keikhlasan, kecintaan, ya, maupun yang lainnya, dia biarkan saja. Oh, nggak apa-apa. Nanti kita obati. Biarkan saja dulu. Dia sudah jatuh dalam dosa. Oh biarlah sekali-sekali. Jatuh dalam dosa lain. Oh biar nanti tobatnya sekalian saja. Akhirnya. Semakin. Membuat. Hati itu menjadi. Membeku. Nah umumnya seorang. Kalau sudah terbiasa. Ya, anggaplah seorang. Sudah terbiasa pegang panci panas. Panas. Wah, pertama melukuh tangan dia. Oh, sakit sekali. Terus dia pegang lagi. Melumpuh lagi tangannya. Dia pegang lagi. Terus sampai akhirnya kuat sudah dia pegang. Panas pun tidak apa-apa dia angkat. pakai tangannya. Ini orang tidak terasa lagi. Mati sudah. Karena apa? Sudah terlalu sering dia lakukan. Berulang sudah. Dia kerjakan. Jadi hilang sudah. Ia merasakan sakitnya. Dari dosa yang. Dia kerjakan tersebut. Dan Ini tanda kematian. Ini pada badan saya sudah bisa mematikan dengan berulang. Apalagi pada hati, pada hati. Iya. maka diperhatikan di, di ya. Oh ini sesuatu ketika mulai berbijalah di hati, itu diperhatikan. Kemudian kata beliau fajabi amralil kulo bi ittiba ha hawa taqalif ha tasih wa taslamat. Sekarang beliau sebutkan pokok yang membuat hati itu sakit. Kata beliau, seluruh penyakit hati itu dasarnya adalah mengikuti hawa nafsu. Iya. Dasarnya adalah mengikuti hawa nafsu. Maka selisihilah hawa nafsumu, hatimu akan menjadi sehat dan selamat. Menjadi sehat dan apa? Selamat. Baik. Jadi ini wijangan dari penulis rahimahullah. Beliau terangkan bahawa sumber penyakit-penyakit hati itu mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ya. Kadang dia tahu ini keliru, ini salah, ini tidak boleh, ini haram. Tapi karena syahwatnya lebih mengajaknya, lebih dia perturutkan, maka dia pun jatuh di dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Maka kalau ingin selamat menjadi sehat hati itu harus diselisihi hawa nafsu itu. Iya. Karena itu sifat penduduk sorga, wa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsahu anil hawa fainal jannata hiyal mawa. Adapun siapa yang takut kepada kedudukan rabb dan dia selalu menahan jiwanya Dari mengikuti hawa nafsu Maka sorga adalah tempat tinggalnya Sorga adalah tempat tinggalnya Iya Baik Jadi Ini kelihatannya bagaimana Dasar Seorang mengobati hati itu Ya pokoknya bahawa Agama ini Siapa ingin menjadi tinggi di dalamnya diangkat derajatnya. Ya. Maka pokoknya adalah pada ilmu agama, pada ilmu syariat dan kesabaran. Dan ini dua obat untuk segala penyakit di dalam hati. Ya. Karena hati kadang dijatuhi dosa-dosa dan sebagainya. Dia perlu dari ilmu bagaimana cara membenahi hati ya? Memperbaikinya. Ya. Apalagi kita akan Singgung mungkin kalau ada kesempatan Bahawa Penyakit yang Menderah hati itu Ada yang sifatnya syubahat Keraguan Dan ada yang sifatnya syahwat Mengikuti hawa nafsu. Jadi dua jenis Ada syubahatnya Membuat dia ragu, rancu Dan ada yang sifatnya syahwat Sifatnya syahwat Syahwat itu sendiri ketika sudah apa namanya Mengakar ya, Kemudian beranak Kemudian sudah bertunas dan e, Tumbuh lagi Menjadi besar Maka itu perlu dipelajari bagaimana cara menghilangkannya Mencabutnya nah, Itu perlu kepada ilmu Perlu kepada ilmu nah, Setelah dia mengetahui ilmunya Dia perlu hal yang kedua Dia perlu kesabaran sabar di dalam menunggu pahitnya obat sabar di dalam menjalani pengobatannya menghilangkan penyakitnya dan menerima obat tersebut ya. kalau dia memiliki dua hal ini pasti dia akan berhasil di dalam menghidupkan hati. hatinya ya. dari pokok ya, di dalam ketinggian karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ja'alla minhum a'immatan yahduna bi'amrina lammal sabaru Wakanu bi-ayatina yukinun. Kami jadikan mereka. Sebagai para imam. Para pemimpin dalam agama. Lama sobaru. Tatkala mereka bersabar. Dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Yakin ini derajat yang tinggi. Itulah derajat apa? Ilmu. Dan tidak ada yakin tanpa ilmu. Karena itu kata para ulama. Siapa yang mengandalki ketinggian dalam agama. Maka hendaknya dia memiliki kesabaran dan ilmu. Ini dua hal. Dan ini yang membantu seorang untuk membuat hatinya itu sehat. Karena itu kata penulis, فَقَالِبْهَا سَلِسِحْهَ وَنَفْسُهِتُ تَصِحْهَ وَتَسْلَمَةً Akan sehat hati tersebut dan dia akan selamat. Iya. Akan selamat. Kemudian kata beliau, وَمِنْ شُؤْمِهِ تَرْكُدْ Wa Dan dari kejelekan pada hati itu kesialan pada hati itu dia tidak mengambil pengobatan dia meninggalkan atau dia meninggalkan santapan dengan hal yang bermanfaat iktida itu menyantap ia ya, memakan. Hal yang bermanfaat harusnya dia mengambil hal yang bermanfaat untuk hatinya. Ia dari mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran, banyak berzikir, melakukan ketaatan-ketaatan. Yaitu. namanya santapan-santapan hati yang membuat hati itu menjadi tumbuh, terjaga. Dia berikan dari Hal-hal yang kalau dia sakit diberikan dari obat-obat. Nah ini juga beliau sebutkan dari kesialan pada hati itu. Watar qudda was syafi. Dia meninggalkan obat yang menyembuhkan. Dia sudah tahu ini obat menyembuhkan. Baik. Tapi dia tinggalkan. Cuek saja. Ya obat tersebut. Iya. Nah. Wa ajzun kilahuma. Dan dia meninggalkan. Seluruh hal tersebut. Dia meninggalkan seluruh hal tersebut. Baik. Jadi, pokoknya di sini ada empat perkara. Ada santapan yang bermanfaat, ada obat yang menyembuhkan, ada santapan yang berbahaya, dan ada obat, dan ada penyakit yang membinasakan. Empat hal. Iya. Maka, hati yang baik itu, hati yang baik, dia mengambil obat yang mengambil santapan yang bermanfaat mengambil obat yang bermanfaat ke hati yang baik. Tapi kapan dia berpaling? Dia tinggalkan santapan-santapan hati yang memberi manfaat ke hatinya. Dia tinggalkan obat yang bermanfaat. Ya. Maka inilah yang membahayakannya. Ini yang membahayakannya. Dia lebih senang kepada obat yang, kepada penyakit yang membinaaskan. Dia lebih senang kepada santapan yang memberikan bahaya, memberikan bahaya. Dan ini tanda hati yang tidak baik. Tanda hati yang tidak baik. Jadi selesai disudah di sini penulis, Rasulullah ta'ala menjelaskan beberapa sebab yang menyebabkan hati itu ada penyakit. Jadi tidak sehat atau bisa mati hati tersebut. Ia. Dan ini hal-hal. Patut kita periksa. Kita perhatikan ke hati kita. Jangan sampai menimpa hati. Sebab itu membawa perharap. Membawa. Kepedihan. Kesedihan. Ketidaktenangan. Dan berbagai hal yang jelek. Di dalam hati tersebut. Ia. Setelah itu penulis rahimahullah. Membuka pembahasan kebalikannya. Kapan hati itu sehat. Kapan hati itu dikatakan hati yang selamat. Ya ini. Kurian penjelasan. Tanda-tanda hati yang sehat. Nah. Jadi beliau terangkan dulu. Tanda hati yang jelek ya. Karena memang di rangkaian pembahasan Ibn Al-Qayyim Di Iqal Satu Lahkan Diterangkan dulu penyakit-penyakit Setelah itu beliau terangkan Tanda hati yang sehat Nah ini tidak semua Tanda hati yang sakit Tanda hati yang sehat Dirangkum oleh penulis di sini. Beliau hanya merangkum yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim Nah sebenarnya pembahasan lebih luas lagi ya Kalau kita berbicara Tentang penyakit-penyakit hati Hal-hal yang bisa merusak hati. Jadi ada penyakitnya. Ada hal-hal yang bisa merusaknya. Dan seorang semakin banyak dia pelajari. ya Ibaratnya kalau orang di kedokteran. Semakin ahli dia dalam ilmu kedokteran. Maka dia akan semakin mengenal penyakit itu. Itu biasanya dokter-dokter kalau dia sudah ahli, ada keahliannya tersendiri di bidang tertentu. Dia tidak sama dengan orang yang baru belajar. Orang yang baru belajar mungkin dia pakai apa namanya alat dengar dulu, kemudian periksa, baru dia tahu sakitnya apa. Dia tanya-tanya. Sebaliknya dokter baru dia lihat saja dari mukanya dari apa namanya e, keadaannya, dia sudah bisa menebak sakitnya apa. Hmm. Iya. Dan sebagian keahlian sekarang dengan eh, kadang dilihat dengan matanya saya Dia tahu ini orang sakitnya apa kira-kira. Dan itu bentuk dari keahlian. Begitu dia mengenali banyak lagi sudut dia tahu. Maka akan semakin tajam pengetahuannya. Dan semakin pandai dia. Dan semakin ahli dalam mengobati. Ia. Dan disitulah pentingnya orang-orang yang berilmu. Di tengah manusia dia mensifatkan obat yang baik untuk seseorang. Ia. Obat yang baik. Kalau orang sakit biasanya. Kita sakit badan datangnya ke mana? Ke dokter. Ia. Diberi apa namanya resep. Untuk sakitnya. Tapi kadang ada orang yang sakit hatinya. Ia. Kemudian. Berbahaya. Pada keagamannya. Harus dia perbaiki. Lalu nah, pernah dia bertanya apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan, bagaimana mengobatinya. Ya. Pak ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Tabnulis rahimahullah ila sahha qalbul abdi banartihaluhu ila darhil ukhra taraha musliman. Apabila hati seorang hamba itu sehat, ya. Kalau hatinya itu sehat, Maka akan tampak perjalanan dia. Rihlahnya. Dia tinggalkan dunianya. Dia menuju kepada negeri yang lain. Menuju ke akhirat. Maka pun dia dia pun pergi dengan penuh penyerahan diri. Ia. Ini ciri hati yang sehat. Ciri hati yang sehat itu. Dia seakan-akan pergi dari dunia. Ya. seakan-akan dia tinggalkan seluruh dunia hingga dia turun di negeri akhirat berada di negeri akhirat dan dia tetap di negeri tersebut tinggal seakan-akan dia termasuk penduduk negeri itu anak-anak di negeri tersebut iya nah demikian harusnya. seorang yang sehat hatinya jadi ya, dia di hidupnya dianggap dirinya adalah orang yang tempatnya di akhirat. Karena itu kalau dia ke dunia, dia menganggap dirinya asing di dunia. Dia menganggap dirinya sementara saja, tempat persinggahan saja. Iya. Nah, ini pembahasan benar ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Kun tidunya kandag dzairib, hu abiru sabir." Jadilah engkau di dunia, seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekadar berlalu. Iya. Orang yang asing atau sekadar berlalu saja. Ada tambahan di hadis ya, walaupun tambahannya ada kelemahan, tapi sebagian ada yang menguatkannya. Wa udda nafsa kamina halil kubur dan hitunglah diri kamu, termasuk penghuni kuburan. Ya. Jadi kalau dia sudah Menganggap dirinya Di dunia ini hanya orang asing Bukan penduduk dunia ya. Atau kalau bahasa Ibn Al-Qayyim Dianggap dirinya sebagai tawanan di dunia Soal Rasulullah bersabda At-dunia Sijinul mu'min wa jannatul kafir Dunia adalah penjara seorang mu'min Dan surganya Orang kafir Iya dia hanya berfikir, tinggalnya di akhirat. Tinggalnya di akhirat. Ini baru, tanda, dia memiliki hati yang baik. Setelah itu kata, Ali bin Abi Thalib Talib, inna al-dunya, qad tarahhalat mudbirah, wa inna al-akhirah, qad tarahhalat muqbilah, wa li kullin minhuma banun. Sungguhnya dunia itu Dia pergi membelakang Dan akhirat Datang ke depan Setiap dari dunia Dan akhirat punya anak-anak yang mengikutinya Jadi dunianya pergi Akhirat pergi Setiap dari keduanya ada anak-anak yang mengikutinya Kata Ali Fa min abina ila akhirah Walata kunu min abina il dunia Fa idal <tuh> فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدَنْ حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ Kata beliau, jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia Karena hari ini adalah amalan, tidak ada hisap hari ini amalan, tapi besok di akhirat hisap, tidak ada amalan tidak ada amalan iya, begini harus di, selalu diperbaharui keadaan hati Karena dunia bersama dengan kehidupan dunia yang terus bersama kita, berjalan bersama kita apalagi di tengah kesibukan. Itu kadang melupakan bahawa kita ini bukan anak-anak dunia, kita anak-anak akhirat. -anak akhirat harusnya. Iya. Harusnya menjadi anak-anak akhirat. Tapi karena ia lupa akan akhiratnya lebih besar perhatiannya terhadap dunianya. Akhirnya, ia pun tergolong kepada anak-anak dunia lupa akan akhiratnya. Ia, kerana itu banyak mengingat akhirat, mengingat kematian, mengingat alam kubur, mengingat hari kiamat. Itu dari hal yang bagus yang membuat hati itu sihat, membuat hati itu bercahaya. Ia, dan kapan cahaya akhirat? terambenderan di dalam hati, maka kegelapan-kegelapan dari kehidupan dunia, ya, itu akan sirrah. Gampang dia berpisah dengan dunia. Ya. Gampang dia berpisah dengan apa? Berpisah dengan kecintaan-kecintaan duniawi. Ya. Yang penting, kehidupan akhirat betul bersinar terang di dalam dirinya. Sekarang menjadi masalah, bagaimana dia membuat akhirat itu Bersinar. Di dalam hatinya. Dia sendiri malas belajar. Ya. Kerjaannya, kebanyakannya terkait dengan dunia. Kurang perhatian terhadap ibadah-ibadahnya. Sedikit dari amalan-amalan salihnya. Ya. Dan yang paling dahsyatnya lagi. Dia tidak perhatikan dari amalan-amalan hatinya. Harusnya dia pukul dari keikhlasannya. Dari kecintaannya, rasa takutnya, rasa harapannya, dari tawakkalnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketutukannya, pengabungannya. Ya. Rida, syukur, kesabaran, itu semua hal-hal yang penting selalu kita perbaharui. handa selalu diperbaharui. Supaya sinar kehidupan akhirat selalu terang di dalam jiwa. Terang di dalam jiwa. Terus ya. sejumlah sahabat. Kadang memiliki harta. Tapi hartanya di tangan saja. Kenapa? Semua tidak masuk di hatinya. Di hatinya adalah apa? Kehidupan akhir. Lihat para sahabat Al-Ansar. radhiyallahu anhum. Dengan Nabi yang membagi pembagian qaniba. Yang namanya manusia tabiatnya. Nabi hanya memberi orang-orang muhajirin, diberi orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang lansur tidak diberi oleh Nabi. Ya, tabiat manusia protes. Kok kita enggak diberi? Ya. Bukan artinya para sahabat dikatakan cinta dunia, tapi itu adalah apa? Tabiat. Ya, yang lainnya diberi kok kita enggak diberi. Maka datanglah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan pemberian mereka. Begitu memenanyakan Nabi berkata Mintalah kepada aku apa saja Aku akan berikan Begitu Ucapan Nabi minta apa saja Aku akan berikan Maka mereka tidak berfikir dunia Yang dia fikir apa? Akhirat Nah, Di sini baru kelihatan Mereka ini apa yang ada di dalam hatinya mendominasi Maka mereka meminta kepada Rasulullah Supaya dimohonkan ampun Untuk mereka Sebab ini kesempatan kalau dia minta harta-harta dunia sahaja. Tapi kalau dimohonkan ampun. Ini bermanfaat untuknya ke mana? Keakhiran. Hilang. Langsung. Tidak pernah muncul lagi. Permintaan mereka terhadap apa? -apa. Maksud mereka terhidup datang ini. Minta bahagia. Ya. Minta didoakan. Maka Rasulullah mendoakan. Allahumma gfir lil ansar. Wali abnai al ansar. Wali abnai abnail al ansar. Ya Allah ampunilah kaum al ansar. Ampunilah anak anak kaum al-ansar, dan ampunilah anak-anak, anak-anak kaum al-ansar. Tiga generasi. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhlah para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan mereka. Iya. Keberadaan mereka. Dan ini yang disebut sebagai hakikat zuhud. Seperti itu. Ya, bukan orang yang berbicara zuhud. Ya, sekarang orang istilahkan. Tarekat. Gak ya, aja manusia sekarang ini. Ya, seakan-akan kalau dia berbicara tarekat, wah oh ini orang yang sudah ahli betul dalam agama. Padahal di masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, orang yang tahu tasawuf, sufi, itu adalah orang yang paling sesat. Iya. Menyimpan dari jalan yang lurus. Menyimpan dari jalan yang lurus. Kerana itu Imam Syafi'i berikan hukum. Orang yang belajar ilmu kalam, hukum saya, dia... Dicambuk menggunakan sendal dari kayu, kemudian dibawa berkeliling ke kampung-kampung, ke kubila-kubila, kemudian diteriakkan ini orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan al Quran dan Sunnah. Dulu dihinakan, tapi sekarang, ya, saya pernah lewat sebagian masjid ya, ada orang yang sedang ceramah, ya dia bahas satu ayat satu hadis, saya lupa, katanya hadis, pengertiannya begini. Wah ini saya baru bahas singkat ini katanya. Belum lagi saya bahas dari sisi tarekatnya, Saya bahas dari sisi tasawufnya. Saya katakan ilmu. Ya, Apa yang dianggap ilmu itu hakikatnya kejahilan di kalangan ulama. Kejahilan di kalangan ulama. Jadi sekarang orang-orang yang seperti ini. Bagaimana dia bisa menampakkan suatu obat. Ya. Memeriksa dari penyakit-penyakit. Sedangkan mereka berfikirnya seperti itu. Baik. Jadi seorang Muslim dan Muslimah yang baik hati, kan? Itu tandanya, tanda hatinya itu baik, apabila dia selalu berfikir ke negeri akhirat. Iya dia berfikir ke negeri akhirat. Jadi kata Ibnul Qayyim. Setiap kali hati itu sehat Dari sakitnya Pasti dia lebih banyak condong ke akhirat Lebih mendekat ke sana Dan setiap kali hati itu sakit Maka pasti Dia lebih mengutamakan dunia Lebih cinta Pada dunia Eh Nah ini adalah Dasar yang benar ya Fondasi yang kuat Kemudian kata beliau, rahimahullah dari ciri hati yang sehat itu kata beliau, "Wahmin darika ihsanul muhibi kalbhihi, bi zarbun wa tahrikin ilaa Allahi daima, ilaa ayuhana bilinab dimukhbitan, fiyaskuna fiyaskuna fiida mutmainnan munagama." Muna ya dari ciri, min darika dari ciri. Hati yang sehat. Ya. Dia punya kecintaan. Orang yang cinta ini. Pada Allah. Dia selalu merasa. Ada yang memukulnya. Ada yang menggerakkannya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada segala keadaan. Ya. Ini ciri hati yang sehat. Karena memang kecintaan. Kalau dia mengakar di dalam hati. Benar cinta itu. Maka cinta ini menggerakkan. Cinta menggerakkan. Ya, kerana itu al-mahabba, kata para ulama, muharrika. Mahabbah itu apa? Menggerakkan. Iya. Dia bisa berbuat apa saja? Demi yang dia cintai. Demi yang dia cintai. Begitu dia diperintah untuk melakukan solat waktu. Salat lima waktu. Kerana kecintaannya kepada Allah. Begitu. Adhan sudah dikumandangkan. Dia mendatanginya. Bahkan. Kecintaan di situ bertingkat-tingkat. Iya. Kadang dia sudah bersiap sebelumnya. Ia. Menunggu hal yang dicintai. Iya. Anggaplah misalnya di dunia ini. Seorang diundang oleh kekasihnya. Iya. Iya. Dundang jam 12 jangan terlambat. Ya mungkin ada orang yang jam 10 dia sudah siap-siap. Ya. Jam 10 sudah siap-siap. Apa segala macam. Mungkin dia datang sebelum jam 12 sudah ada di situ. Ya. Ini kecintaan di dunia ya. Dia mengaku cinta kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pada apa yang diperintah. Tapi tidak ada hal yang seperti itu dia lakukan. Ya. Jadi kalau kecintaannya itu benar di dalam hatinya itu akan memberikan perasaan dia selalu dicambuk, disuruh bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ringan dia beribadah. Ringan dia melakukan ketaatan-ketaatan, amalan-amalan besar. Iya. Suap orang yang betul-betul cinta dah hanya memikirkan siapa yang dia cintai? Kalau memang hanya Allah yang dia cintai, maka pasti dia rela melakukan apa saja untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ia Ila ayuhanna bil inabati muhbitan Jadi ini derajat cinta ya Kalau digerak, terus bergerak, terus bergerak-bergerak Maka semakin dia baik Dia akan sampai nanti ke derajat yang tinggi Derajat orang yang Sampai di tingkatan al-ifbat Itu mukhbitan ya Dia kembali kepada Allah Sampai menjadi orang yang mukhbit. Ya. Ini al-ikhbat ya. Dan dipuji di dalam beberapa ayat tentang ikhbat ini. Di antaranya Allah firman, "Wa basyiril mukhbitin." Beri kabar gembira kepada al-mukhbitin. Siapa al-mukhbitin? Ya. "Alladheena idza dzikrallahu" wajilat qulubuhum orang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka wasabirina ala sabar terhadap apa yang menimpa mereka walmuqimis menegakkan salat wa mimma razaqnakum yunfiqun terhadap rezeki yang diberikan dia berinfak ya maka isbati ini dia nah. adalah ketenangan anggota badan dalam bentuk dia hudud merendah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu penulis bahasakan, kalau, kalau dia sudah diberi kabar gembira dengan ikhbat. fa yas kuna fi da mutma'innan maka dia pun tenang di situ sebagai orang yang damai sentosa dan sakanakan dia berada dalam nikmat. Ya, ini sudah sampai ke jenjang yang tinggi. Menjadi hati yang tenang. Ikhbar. Maka demikian cinta itu. Cinta itu kapan dia berkembang, bersemi dan bersemi. Selalu menggerakkannya kepada Allah. Maka dia nanti akan sampai ke derajat al-Ikhbar. Dia senang. Tenang sudah. Dan ini untuk sampai ke sana perlu upaya. Perlu usaha. Iya. Perlu usaha. Mungkin sekarang kita pelajari masyaAllah Oh begini rupanya caranya. Ya begitu caranya. Tapi. Mampukah seorang sampai ke sana. Nah ini yang menjadi masalah. Semuanya itu harus ada upaya. Ada usaha. ya Dan itu yang membedakan tingkatan manusia. anda kata. Tidak ada pengorbanan. Tidak ada usaha. Tidak ada upaya. Semua orang jadi pemimpin. Semua orang akan berhasil. Iya, Semua orang pasti berhasil. Tapi, yang membedakan di kesungguhannya di dalam berupaya. Itu yang membedakan. Disitulah perbedaan manusia. Lawla al-masyakatu sadanna sukulluhumu Al-judu yufkiru wal-iqdamu qattalu Kata al mutanabbi dalam sebuah syair yang bijaksana. Kata beliau, andai kata, bukan kerana kesusahan, keletihan, kepayahan, semua manusia pasti akan menjadi pemimpin. Tapi kedermawanan kadang membuat orang fakir. Dia ingin berhasil dengan dermawan. Oh, bagus. Dia dengar keutamaan dermawan. Dia berzakat, apa segala macam. Dia yang melakukan itu kadang memberikan efek kepada dia Harus dia sabar Kadang membuat dia kurang Kadang membuat dia apa, fakir Dan keberanian Kadang mengantar kepada kematian Dia berani melakukan sesuatu Anggaplah misalnya berani berjihad. Hasilnya dia berkorban dengan nyawa Tapi itulah masyarakat Harus ada kesusahan Dan itu yang membuat apa? Membuat manusia berjenjar Berbeda derajatnya. Apalagi di dalam membina jiwa. Kata sebagian as Kalau saya tidak salah. Kata beliau. Saya didik jiwa saya. Selama 20 tahun. Dia bimbing. Dia paksa. Baru dia tunduk kepadaku setelah 20 tahun. Coba. Tunduk. Tenang. Setelah apa? 20 tahun. Dan ini. Yang sering kita alami. Mungkin sekarang. masyaAllah Kita dengar ayat. hadis penjelasan para ulama ya oh begini caranya kita bersemangat tapi siapa yang sanggup untuk istiqamah siapa yang bisa berhasil nah ini yang menentukan upaya masing-masing dia menentukan sebab-sebab yang bisa membimbing dia untuk istiqamah iya ada yang masyaallah dia tahu sudah sebab kehidupan hati apa dia melakukannya Ya, dia terbantu kerana berada di lingkungan yang baik, ada orang-orang yang membantunya. Dia juga rajin hadir talim. Ya, dia bekali dirinya dengan ilmu. Selalu dia ulang pelajaran. Tapi ada yang lain. Kadang tak seperti itu keadaannya. Dia ingin seperti itu, tapi setelah keluar dia sibuk urusannya. Ya, jarang dia. Apa namanya? Bisa lama di masjid, hadir di majlis talim dihitung pakai jari. Ya. Jadi amalan-amalan kadang-kadang membedakan seseorang ya, kalau kita tidak pandai mengatur ya, dan memanage untuk kebaikan kita sendiri nah disinilah sumber kekalahan nanti ya. banyak ketidakberhasilan sebabnya kurang memperhatikan kurang mencermati hal-hal yang seperti ini dan ini sejumlah jenjam pembahasan Ubudiah ya, penghambaan di dalam masalah ini kita tidak bisa uraikan. Ya. Jadi sekarang penulis rahimahullah terangkan dari tanda sehatnya hati itu kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia perbaiki. Ya, dan ini selalu menggerakkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengantarnya kepada Allah. Ini pembahasan cinta ya. Tandanya di Perhatikan, dan penulis menguraikan di sini, kerana ini pembahasan yang memang termasuk pembahasan besar. Terkait dengan masalah kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya harus selalu kita ulangi. Kita renungi, kita perhatikan. Kemudian kata beliau rahimahullah وَفِيهَا دَوَامُ الدِّكْرِ كُلِّ حَلَةٍ يَرَلْ أُنْسَ بِطَاعَةٍ لِلَّهِ مَغْنَمَةٍ ini tanda sehatnya hati, tanda yang lain. Ya. Ini masih terkait dengan sebelumnya ya. Di antara tanda sehatnya hati, dia selalu berzikir pada segala keadaan. Itu tanda hati yang sehat. Di keadaan apa saja dia berzikir? Apakah dalam bentuk membaca Al-Quran. Tidak pernah dia tinggalkan dikir pagi. Dikir sorenya. Tinggalkan tidur. Ketika bangun tidur. Ya, wirid-wiridnya, Dan dikir-dikir mutlak. Dari istighfar. Subhanallah walhamdulillah. Walailahilallah akbar. Dan sebagainya dari dikir. Kisahnya selalu berdikir. Maka ini menunjukkan tanda hatinya apa? Hatinya sehat. Ia. Tapi kalau dia ketemukan dirinya saja setiap hari, di pagi hari malas dia berdikir, sore hari malas, ya bangun tidur langsung bangun saja, tidak ada baca doa, segala macam. Maka menunjukkan ada sesuatu. Ya. Demikian pula dalam kegiatan-kegiatan, banyak dari waktu-waktu kosong, itu bisa dihasil dengan istighfah. Tapi kalau berlaru begitu saja tanpa dia berdikir kepada Allah. Dan dia tenang dengan hal itu. Maka ini tanda ada sesuatu yang tidak baik pada hatinya. Ya. Nah. Kalau hatinya sehat. Dia akan baik cintanya kepada Allah. Dan kecintaan kepada Allah itu. Akan membuat dia selalu mengingatnya. Ya. Mengingat Allah SWT. Karena itu kata sebagian para usuf salaf. Man ahabba syai'an akhtar min dikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu pasti dia akan banyak menyebut sesuatu. Iya. Kalau seorang itu di hatinya kecintanya terhadap dunia sangat banyak maka itu kelihatan di banyak pembicaranya masalah dunia saja. Di banyak pembicaranya. Demikian pula kalau kita masuk Di judul mabuk cinta Orang-orang ya. yang dikatakan Dia cinta kepada seorang itu Yang dia sebut itu, itu saja ya. Karena sesuatu memang Kalau memang dia cinta akan banyak dia sebut Maka orang yang cinta kepada Allah Kalau memang benar dia banyak cinta kepada Allah Akan banyak dia Berdikir kepada rohnya Ini pendekatan pendekatannya Bagaimana? Seorang itu memahami bahawa dari tanda sihatnya hati adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dzikir di pembahasan yang agak dari perkara yang sangat penting. Qurannya banyak sekali dalam al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian yang kedua berikutnya yarul un sabit taatilillahi magnum. Dia melihat Kesujukan Merasa damai Dengan ketaatan-ketaatan Sebagai goniman Harta rampasan perangnya iya. Untuk kesempatan besar Peluang besar iya. Jadi ciri hati yang sehat Dimanapun dia berada Dia berusaha Membuka lahan ketaatan Berjumpa dengan orang Wah ini Saya berbuat baik Tersenyum Senyum kan bagus Dari awal Ketaatan. Dia memberi salam Dari ketaatan. Dia salami Dari ketaatan. Ya. Kemudian dia berbuat baik Ada yang bisa dilakukan. Dia berbuat baik Ketaatan. Dia tidak mengganggu Dari ketaatan. Jelas ya? Orang itu Berbuat keliru kepadanya. Dia maafkan. Apa saja dari peluang Berbuat baik segera. Dia sambut. Dia lakukan. Ini Ciri hatinya hati apa? Hati yang sehat. Kerana itu Allah perintah kepada Nabi, faida farat fa'nsab, waila Rabbika farab. Kalau kamu sudah berhenti wainabi Muhammad dari sebuah ketaatan, berdiri lagi, lakukan ketaatan yang lain. Dan kepada Rabbmu hendaklah -hendak kamu selalu berharap. Begitu tidak ada putusnya dari ketaatan tersebut. Inilah ciri hati yang baik. Ya. Kerana itu. Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala membahasakannya bahasa-bahasa yang sangat banyak di sini. Ia. Terkait dengan hati itu. Bagaimana? Tidak ada kehidupan, tidak ada keberuntungan, kenikmatan, kegembiraan. Kecuali dengan dia rima kepada Allah, dekat kepadanya. Kemudian merasa tenang dengannya. Iya. Kepada Allah lah, dia menjadi mutmainnah. Dengannya ia merasa berlindung Dia bergembira Kepadanya dia bertawakal, Hanya kepada Allah dia percaya Kepadanya dia mengharap Kepadanya dia takut ya. Dia mengingat Allah itu kekuatannya Santapannya Kecintaannya Rindu kepadanya Rindu kepadanya Ia ya dan dia sama sekali tidak menoleh kepada selain Allah, tidak bergantung kepada selain Allah. Subhanahu wa taala. Bila cái disebutkan di dalam hati itu ada suatu kefakiran, tidak ada yang bisa menutupinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang semrawut, tidak ada yang bisa merangkainya kecuali dengan cara dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati ada penyakit, tidak ada yang menyembuhkannya. Kecuali dengan ikhlas dan beribadah kepadanya. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian beliau sebut ya dari apa namanya hal-hal yang terkait pentingnya di dalam membenahi hati. Ya, dalam kecintaan, dikir, ya, sejuk pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Beliau sebutkan asar di sini dari sebagian as-salaf. Ia berkata, miskin penduduk dunia itu. Mereka keluar dari dunia dan mereka belum merasakan hal yang paling indah di dunia. Ya. Maka ditanyakan kepadanya apa yang paling indah di dunia itu? Kata beliau, maha bathul Allah wal ilaihi walshauq ila nikaaihi watnaun um bidikrihi wa taatihi. Katanya, cinta kepada Allah, merasa sejuk dekat dengannya rindu kepada perjumpaan dengannya dan bernikmat-nikmat dengan berzikir dan ketaatan. Ini luar biasa ya. Dianggap kenikmatan yang paling indah oleh para asyara. Ya. Tapi bagi siapa yang belum merasakannya sulit tergambar bagaimana nikmatnya. Tapi coba kalau dia rasakan betapa cintanya, betapa indahnya mahabbah itu. Betapa sejuknya kalau dia selalu merasa dirinya dekat dengan ibadah. Dekat kepada Allah dengan beribadah. Sejuk dengan ibadah. Dan betapa indahnya kalau dia selalu rindu ingin berjumpa kepada rohnya. Merasa nikmat dengan berbikir, dengan ketaatan. Kata sebagian salah lain, laid. Ya, kata beliau sungguhnya berlalu kepadaku aku sebagian waktu. Saya katakan kalau penduduk sorga di keadaan seperti ini. Sungguh kehidupan mereka kehidupan yang baik. Ya. Jadi itu dianggap sebagai bentuk dari kehidupan sorga. Ya. Karena itu kata sebagian ulama, di dunia ini ada sorga, siapa yang tidak masuk ke dalam sorga itu, dia tidak masuk ke sorga akhirat. Eh, ini sorganya di dunia ini, itulah sorganya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia rasakan nikmatnya ibadah, maka itulah yang menjadi sebab dia mendapatkan sorga di mana? Di akhirat. Kemudian kata beliau Rahimahullah. Kemudian kata beliau, "Wajah Abu Hurrah dengar di tariknya, wakahana muinan nasihan muymiman. Dan dia berkawan dengan seorang yang merdeka, menunjukkan kepadanya jalannya. Dan orang ini adalah orang yang membantunya, menasihatinya." Dan sengaja memilih yang terbaik untuk dirinya. Nah, ini diantara sebab hati suara itu hidup. Dia memilih dari kawan-kawan yang salih, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik menunjukkan kepada dia jalan yang baik, membantunya di atas jalan, menasihatinya, menasihatinya. Itu kawan yang baik namanya. Ia. Dan di dalam perkawanan Orang yang baik itu Bukan orang yang baik kepada kita Terkait dengan dunia saja Tapi dia baik Dari sisi Dia menghendaki untuk kita kebaikan akhirat Itu sebenarnya kawan yang sejati Iya. Orang yang menghendaki keselamatan Untuk kawannya Kebaikan untuk kawannya Apa yang dicintai untuk dirinya dan ketahatan Dia cinta juga untuk kawannya Waitu Rasulullah s.a.w. bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Sampai dia cinta untuk saudaranya. Apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Iya. Dengan dia duduk dengan orang-orang yang baik. Bagaimana itu akan memberikan berbagai hal yang indah. Ya, kerana itu sebagian as-salaf berkata, Tidak ada dari kehidupan dunia, dari Tidak ada lagi kelezatan di dalam kehidupan dunia ini, Kecuali tiga hal. Disebut tiga hal. Yang dianggap lezat. Yang pertama, Sholat di malam hari. Yang kedua, Sholat berjamaah. Yang ketiga, Berjumpa dengan kawan-kawan yang salih. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintah kepada nabinya wasbir nafsaka ma'alladheena yad'una rabbahum bilghalatil 'asyi yuriduuna wajha wala ta'du ayna ka'dhum yuridu zilatal hayatid dunya yuridu zilatal hayatid dunya wala taq man aghfalna qalbahul dhikra waittabaa hawa wa kana amruhu furta sabarkan laghiraun qaw bersama-sama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang jadi nabi disuruh bersabar Bersama mereka yang beribadah pagi dan petang. Ini orang-orang yang salih. Ka Jangan kamu palingkan mata kamu dari mereka. Karena menghendaki perhiasan dunia. Yang kadang pada orang-orang yang salih. Dia tidak ketemukan dunia di tengahnya. Pada diri mereka. Ya, maka berpaling darinya hanya kerana masalah dunia. Ini hal yang keliru. Harus diperbaiki. Justru harus disabarkan diri bersama mereka. Ya. Dan kalimat menyabarkan diri ini penting ya untuk selalu diingat. Ya, sebab namanya manusia kadang ada kesalahan. Seorang alim, ya bukan malaikat alim itu tidak berbuat salah. Ya. Tapi jangan keterluluan seorang alim itu membuat kita jauh dari ilmu, jauh dari kebaikan, tidak bersabar. Maka harusnya seorang melihat apa yang terbaik untuk dirinya. Ini madai yang agung ya. Di dalam ayat. Ini subhanallah di ayat ayatnya di surah Al-Kahbi. Ayat ini datang setelah disebutkan kisah Ashabul Kahfi. Tahu semua ya kisah Ashabul Kahfi ya. Tujuh anak muda. Yang kedelapan adalah apa? Anjingnya. Mereka ditidurkan 309 tahun. Berapa lama tidurnya? 309 tahun. Ternyata ketika ditidurkan 309 tahun Anjingnya ikut tidur juga 309 tahun Dapat keutamaan yang sama Tidak berubah yasadnya. ya, Tidak makan dan minum Tidur 309 tahun Apa kebaikan anjing ini? Kalau anak, -anak muda ini masyaAllah Allah Orang-orang ya. yang beriman Yang meninggalkan kaumnya menjaga keimanannya. Kalau anjing ini apa kebaikannya? Kenapa dia dapat keutamaan? Ya, ni hanya disangka dari keberadaan dia berkawan dengan orang-orang soleh. Perhatikan, berkawan dengan apa? Orang-orang soleh. Jadi kena juga kebaikannya. Kemudian datang ayat yang saya bacakan tadi. Sabarkan diri engkau bersama orang yang beribadat kepada Rohnya pagi dan petang. Ya. Maka ini renungan yang mendalam ya. Diperhatikan bagaimana baiknya. Kemudian. Di sini dari ciri yang lain. Untuk hati yang sehat itu. Kata beliau. Waminha idamafatakul wirdumarratan. Tarahu ka'iban nadiman muta'allimah. Di antaranya. Kalau suatu saat wiridnya luput. Walaupun sekali. wirid itu hal yang biasa dia jaga. Apakah dari dikirnya atau bacaan Qur'annya. Dia biasanya dalam sehari. Baca Al-Quran setengah juz misalnya. Atau dia biasanya di waktu pagi. Dia ada dikir. Sore ada dikir. Atau dia biasanya. Di malam hari dia sholat. Ada wirid dia jaga. Ada ratiba dia pelihara. Begitu dia luput. Eh, maka ciri hati yang sehat. Begitu dia luput. Kamu akan melihat dia kaiban. Orang yang lesuh. Nadiman, menyesal, mutaulim, merasa sedih dengan hal tersebut. Ini ciri hati yang sehat. Dia sedih dengan hal itu. Ya. Tapi kalau dia sudah terlambat solat berjamaah, ya, santai saja. Kemudian dia luput solat berjamaah juga tidak merasa sedih dengan hal tersebut. Ya. Apalagi kalau dia meninggalkan sebuah ketaatan Tidak ada hal yang menyedihkannya Maka ini adalah ciri hati yang tidak sehat. Maka perhatikan dari ciri hati yang sehat ini dia ketemukan Bagaimana ketika dia luput dari sebuah ibadah Ada kesedihan Lebih sedih kalau dia hilang harta Hilang apa? Hilang peluang, hilang kesempatan Dar kesempatan dunia, kesempatan bisnis Dia lebih sedih lagi kalau dia kehilangan Sebuah ibadah Tapi sekali lagi ini perlu dipelihara Perlu dijaga Ia. Kalau dia sudah terbiasa Setiap selesai sholat dia jaga sholat rawatibnya Pagi dan sore dia baca dikir-dikirnya Di malam hari paling tidak dia ada witir Walaupun satu rakaat Tiga rakaat sedikit Dia pelihara Dia berusaha menjaganya Dengan cinta kepada Allah Ya, ikhlas dia lakukan dihidupkan dari amalan-amalan hati ya. maka pasti kalau dia baik keadaannya suatu saat kapan dia ketiduran dia akan merasa sedih dengan hal itu pedih dengan hal tersebut itulah ciri hati yang aman hati yang sihat tapi kalau dia sudah berulang kali lukut ya, berulang, berulang kali apa namanya uh, dia menelantarkan dari witirnya kemudian tidak ada kesedihan di hatinya Maka ini ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya. kemudian ciri yang lain dari ciri hati yang sehat, kata beliau, "Wa minha wa minha ashtiyaqul qalbi fi waqti khidmatihi ilayhi ka mushtaddin bil Di antaranya adalah rindunya hati di waktu beribadah. Hatinya rindu dalam beribadah itu, seperti orang yang apa namanya? Rindu untuk makan ketika dia lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga, ada makan begitu. Kira-kira bagaimana? Rindunya kepada makanan dan minuman. Hah? Ingin segera dia makan dan minum. Sama. Orang yang sehat hatinya. Begitu ada ibadah. Oh dia sudah berpikir. Oh ini sebentar lagi saya akan buat begini. Saya akan melakukan begini. Wah betapa... Kenikmatan yang akan saya dapatkan. Kesejukan yang saya akan perlu. Pahala yang akan cerai. Dia menghadirkan dalam tersebut. tersebut. Nah, kalau ini hadir pada dirinya, dia angan-angannya, berpikirnya, rindu mendapatkan pahala, makanya ini dari ciri kebaikan. Ia. Kalau dia bisa buka untuk dirinya di semua pintu ibadah, itu yang paling baiknya. Kalau tidak, dia jaga satu persatu dia mulai. Misalnya solat dahulu. Dia mulai. Ya, di waktu solat Bagaimana dia perbaiki? Rindu kepada solat itu. Ya, sejuk kepada solat tersebut. Sejuk kepada solat tersebut. Nah, Dan ini membawa memberi memberi pengaruh ya. Kalau seorang sudah terbiasa, seorang sudah terbiasa. Ya, biasanya kita di Indonesia. Ya. Kalau di negeri kaum Muslimin, begitu mendengarkan adan, apa begitu mau solat, ada masjid-masjid adan apa segala macam, langsung datang ke masjid, kan begitu? Ya. Tapi sebagian orang yang pernah apa namanya, kena musibah ke negeri kafir, ya. tidak ada terdengar adan di waktu solat. Ya, mau solat ada masjid memang, tapi dia harus Kesana dulu, berjalan, naik mobil lah, jauh lah. Ya. Jelas ya? Jadi saya sebutkan kisah. Orang ini, apa namanya, dia berjalan, tidak pernah luput sholat berjamaah. Hadir, tidak ya, pernah luput sholat berjamaah. Tapi lihat kondisi orang kafir seperti itu. Begitu dia pulang ke negerinya, dia menangis. Ya. Bersyukur kepada Allah bisa kembali lagi ke negeri, kau Muslimin. Sebab memang Di kebiasaan-kebiasaan, kalau seorang terbiasa Dengan hal tersebut Bisa membawa apa? Membawa kerinduan Pada apa yang dia biasa lakukan Apa yang biasa dia alami Dari ketaatan-ketaatan ya. ya. Maka ini, kalau Dijaga oleh seorang hamba, dia pelihara Cinta kepada satu pintu Setelah itu dia pindah Pindah ke pintu yang lain Dia cinta dalam menuntut ilmu belajar ya. kesenangannya belajar apa saja dari waktunya ada waktu kosong dia manfaatkan untuk mendengar dari ilmu ya. kalau dia duduk dengan kawannya paling tidak dia bisa memberi satu faidah satu manfaat walaupun pembicaraan biasa tapi dia beri suatu faidah suatu kalimat bermanfaat untuk semuanya begitu adalah hal yang baik dia biasakan dengan cinta yang seperti itu maka kapan dia tidak menemukannya akan terasa apa di dalam hatinya. Akan terasa sesuatu yang tidak enak. Maka ini cara-cara mendidik. Ya. Demikian pula seorang. Punya kebiasaan di pintu sedekah misalnya. Dia terbiasa dengan sesuatu. Dia jaga. Kapan dia luput darinya. Ada kesedihan. Nah, itu berjalan di sebagian as -salaf. Ya, Rahmatullahi alaihi. Ya, bagaimana. Uh, Kemurkaan sebagian orang terhadap pelayannya. Pembantunya ketika Ketika dia tahu. Ada harusnya sedekah yang disampaikan, yang dia sudah amanatkan tidak disampaikan. Iya. Tidak dia sampaikan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang sakit. Maka beliau berpesan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, itu ada beberapa mata uang emas saya lupa membagikan, segera kamu bagikan." Ternyata Aisyah sibuk mengurus Rasulullah yang sedang sakit. Begitu Nabi sembuh, Nabi tanya kepada Aisyah. Apa yang kamu lakukan pada emas-emas tersebut? Kata Aisyah sebelum. Bagikan ya Rasulullah. Nah, saya sibuk. Maka Nabi segera meminta emas-emas itu. Dan beliau berkata tidak pantas seorang Nabi. Meninggal dalam keadaan emas-emas ini belum dibagikan. Kerana kebiasaan beliau. Setiap kali datang sesuatu yang merupakan milik kaum muslimin. Tidak tenang beliau. Kecuali setelah diabat. Dibagi habis. Tidak ada lagi yang tersisa di sisinya. Tidak lagi yang tersisa di sisinya. Maka ini semua dari kebiasaan seorang tenang dengan ibadah. Dari ciri hati yang sehat perlu dikembangkannya. Bagaimana seorang menghidupkan hatinya dengan hal ini. Iya. Kemudian berikutnya وَمِنْهَا دِهَابُ الْحَمْدِ وَقْتَ صَلَاتِهِ بِدُنْيَا كُمُرْتَاهَمْ mutanaimah. مُتَنَعِيمًا Ciri lainnya. Ketiga waktu solat. Iya. Maka semangatnya terhadap dunia itu hilang. Dia beristirahat dengan sholatnya. Merasa nikmat dengannya. Ini ciri hati yang sehat. Jadi dia sholat, nikmat dengan sholat itu. Sujuk dengan sholat itu. Ia. Dan Rasulullah telah bersabda, وَجُعِلَا قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَةِ Dijadikan kesejukan mataku di dalam sholat. Dan Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, Arif nabi solat." Wahai Bilal, buat kami beristirahat dengan solat. Beristirahat dengan solat. Ya. Maka kapan gundagulan aja hilang ketika solat? Tidak ada lagi uh, semangatnya terkait dengan dunia hilang ketika dia solat. Dia sejuk dengan solatnya, nikmat dengannya. Ini ciri hati yang aman. Hati yang sihat. Demikian pula wa yashdud anha bu'duhu wa khurujuhu. Wakadzalaanulham walgamu past past pastama. Demikian pula, ketika sudah selesai solat itu, dia merasa apa? Merasa berat. Kenapa cepat sekali selesai? Yes. Yes. Atau dia jauh darinya, berasa berat dengan hal tersebut. Nah, dan dari ciri nya juga, orang yang baik hatinya ketika dia solat, ketika dia selesai solat. Gundagulannya, kemudian ketidaksujukannya itu sudah hilang, sudah terangkat. Ia dan tersisa pada dirinya adalah kesujukan dan dia sendiri ingin segera solat lagi, meraih dari kenikmatan, solat tersebut pada waktunya. Makanya ini dari tanda-tanda sehatnya hati. Disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala juga di uh, Ighatatul Lahfad Dan diringkas di sini oleh penulis Rahimahullah Ta'ala Nah Kemudian kata beliau Rahimahullah Setelah menjelaskan Fa'akrim dihi qalban saliman muqarraban Ila Allahi qad adha muhibban Mutayyaman Maka Berilah kemuliaan kepada hatian seperti ini Hatian selamat yang didekatkan kepada Allah. Dia sudah menjadi orang yang cinta. Ya. Dan orang yang selalu. apa namanya Sengaja menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beliau berikan pujian khusus. Untuk orang yang ketika dia solat. Keadaannya seperti itu, Di hati selamat. Dekat kepada Allah. Sebab orang yang sampai ke derajat tersebut. Itu luar biasa pembawaannya. Dan kebaikan pada hatinya. Iya, dan kita berusaha untuk mendidik diri kita, bisa mencapai derajat tersebut. Kemudian berikutnya dari sebab yang lain, kata beliau, "Wamina, Wamina jittimaul hamminhu bi rabbih, bimardati asa sari anu abimah." Ya. demikian pula semangatnya itu selalu bersatu berkumpul hanya satu saja semangatnya, iya, untuk mencari riba dari rabbnya. Dia berupaya sesegera mungkin Dalam keadaan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Ia Diciri hati yang selamat dan Dia dari Kehidupannya Selalu bersatu Mengarah kepada Allah Seperti yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim Kun wahidan Di wahidin Di wahidin Ami sabi'lal haqqi wal imani jadi langkah itu satu. Maksudnya hatinya cuma satu, semangatnya cuma satu. Li wahidin. Untuk Allah yang Maha Satu. Fi wahidin, di atas satu jalan saya. Itu jalan kebenaran dan jalan keimanan. Iya. Jalan kebenaran dan jalan keimanan. Maka mengumpulkan hati di atas kesatuan jalan menghadap kepada Allah ini dari sebab yang menghidupkan hati. Hal yang sangat memperbaharui keadaan hati. Ia. Nah ini ditempuh dengan berbagai keadaan. Ia. Dan pokoknya adalah seorang mempelajari dari ilmu agama. Mempelajari dari asmaul husna dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mempelajari dari jenjang-jenjang penghambaan. Manazir al-Ubudiyah. Kerana kalau dia mengerti dari jenjang-jenjang penghambaan tersebut. Maka dia akan lebih pandai. Bagaimana membuat dirinya itu satu. Berkumpul semangat dan upayanya dalam satu hal. Dan keinginannya hanya satu saja. Yaitu hanya terkait pada jalan Allah Subhanahu Terima kasih. Baik, kemudian berikutnya dari tanda sihatnya hati, waminha mora'atun wasyohhon bi waktuhi, karena syahhadul maulil bakhilu muslimin. Demikian pula dia menjaga waktunya dan kikir dengan waktunya, seperti pemilik harta yang sangat bakhil kikir dengan hartanya, ya, menutup telinganya. Orang yang kikir itu enggak mau tahu yang penting saya enggak mau kasih, sangat bakhil. Begitu ya. Nah demikian pula hati orang yang selamat itu. Dia bakil terhadap waktunya. Betul-betul ya. waktu itu. Dia tidak mau luputkan di dalam apa? Hal yang tidak ada kaitannya. Ke negeri akhiratnya. Nah ini fikih kalau kita dalami. Pembahasan tentang waktu ini. Luar biasa manfaatnya. Iya. Sebab so, bukan artinya seorang dikatakan menjaga waktunya Tidak boleh ada urusan dunia di dalamnya Seorang tidak boleh bekerja, tidak boleh berbisnis, berdagang Bukan itu maknanya Tapi hendaknya waktu itu dia manfaatkan dengan benar Hal-hal yang terkait dengan kebiasaannya Walaupun dia berdagang, berbisnis dan sebagainya Kalau dia niatkan sebagai ibadah Itu akan menjadi nilai apa? nilai ibadah Cuma dia niat yang baik saja Dia berbisnis Misalnya untuk menjaga Kehormatan dirinya Tidak menadahkan tangannya kepada orang lain misalnya. Itu niat yang baik Dia melakukan hal tersebut Untuk menegakkan kewajibannya Memberikan nafkah kepada siapa yang merupakan tanggung jawabnya Istri dan anak-anaknya Dan semisal dengannya Ia. Atau kalau misalnya Dia ada hal yang lain dari ketahatan yang biasa dia kerjakan. Memberi dan bersedekah misalnya. Dia niatkan hal yang lain dari kebaikan. Dan. Kalau dia bakhil terhadap waktunya. Maka itu pasti dia pikirkan. Karena dia tidak ingin. Berjalan begitu saja. Tidak ada nilai ibadah untuk dirinya. Tidak ada nilai ibadah untuk dirinya. Jadi kalau di Dalam. Menggunakan waktu kosongnya dalam hal yang mubah saja dia bakhil. Dia berusaha untuk membuatnya bernilai ibadah. Bagaimana pula kalau dia gunakan waktu kosongnya dengan dikir, dengan menuntut ilmu, dengan membaca. ya Dengan mudakara, duduk di orang-orang yang salih atau yang semisal dengan dia. Ya. Maka ini semuanya diperhatikan ya. <tuh> nah Ini sebenarnya setiap pembahasan penulis dari sebab-sebab yang diterangkan dari sebab kehidupan hati. Itu perlu pembahasan-pembahasan khusus, ya. Ya, sebenarnya setiap pembahasannya tema tersendiri sebenarnya. Hanya saya dikumpulkan di sini secara ringkas supaya kita mengenal secara global apa itu sebab-sebab yang menyebabkan hati menjadi hidup. Ya, kemudian kata beliau minha, ikhtimamul yuthmirul khirsa rabbatan, b Tasfihi aamal yakunumut yakunumutan mimar. Dan di antaranya juga adalah Perhatian Semangat Atau perhatian yang membuahkan Semangat Untuk selalu memperbaiki amalannya Supaya amalannya sempurna Disebab yang lain Disebab kehidupan hati Dia bersemangat untuk Memperbaiki amalan ya. Lebih Besar semangatnya memperbaiki amalan Daripada amalan itu sendiri dari amalan itu sendiri. Iya. Maka, kalau dia amalan itu sendiri, sholat, sholat itu sendiri. Tapi dia, bukan itu yang dia pikir. Bukan sholatnya saja. Tapi bagaimana dia memperbaiki sholat itu. Meluruskan sholat tersebut. Menjadikannya sholat yang diterima. Nah, itu lebih dia perhatikan. Karena itu dia jaga dari keikhlasannya, dari mutaba'anya, dan selainnya. Bagaimana supaya amalannya itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipermikir ya. bagaimana cara menjaga amalan itu disebutkan di sini enam cara atau enam masyajid enam jinjab di dalam menjaganya. kata beliau biikhlasin biikhlasi qasdin wa nasihati muhsinan tiga sudut wa taqirihi bil-itiba'i mulaziman Ke yang keempat wa yashadu ma'ad ma minnatallahi indahu yang kelima wataksirahu tihakki maulahu daiman ini enam. jadi dengan enam perkara bagaimana dia memperbaiki amalannya meluruskan amalannya dengan enam perkara yang pertama biikhlasi qasbin dia perbaiki niatnya yang kedua wa nasihati dia melakukannya dalam bentuk nasihat kita akan terangkan ya. Pada yang ketiga, wamushiran. Di yang ketiga, dia melakukannya di atas derajat ihsan. Orang yang berbuat baik, sesuai dengan petunjuk, merasa diawasi oleh Allah. Yang kompat, watak kiri kibilit, tiba ilmu Terikat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam. Berkomitmen dengan sunnah. Yang kelima, wajshadu ma'adah minna taallahi indahul. Yang kelima. Dia perhatikan bahwa ibadah yang dia lakukan itu itu semata anugerah dari Allah. Supaya dia syukuri ya, anugerah Allah. Iya, eh, bukan dengan kepandaian dia, bukan dengan jasa dia, bukan dengan keahlian dia. Tapi itu semata anugerah dari Allah. Kemudian yang keenam, wa fi haqqi maulau daiman. Dia merasa dirinya kurang. Dia sudah beribadah, tapi dia tidak pernah merasa dirinya sempurna. Dia merasa dirinya apa? Kurang dalam ibadah. Ini enam perkara. Kata beliau fasidun bihal qalbust salimur tidak uhu wayanju bihamin aafatil mauti walama. Ini enam perkara. Dengan enam perkara ini, hati yang selamat itu berlidah dengannya dan dia selamat dari penyakit kematian dan kebutaan hati. Ini yang terakhir dari pembahasan yang penting yang disebutkan di sini oleh penulih kayim dan diringkas oleh penulis di dalam mampulan. Enam jenjang penghambaan. Dari enam jenjang penghambaan ini, seorang memperbaiki amalannya. Dia memperbaiki amalannya. Dan ini banyak disebut oleh Ibn Al-Qayyim. Di tempat, di Ghatatul Lahban. Dan beliau uraikan lebih panjang lagi. Ghatatul Lahban, beliau cuma isyaratkan saja. Lebih luas lagi, di Risalah Ibn Al-Qayyim, yang dicetak dengan judul, Risalah Ibn Al-Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Beliau sebutkan enam jenjang ini secara lengkap. Ambil syarah, ambil berikan dari dalil dalilnya. Ia, jadi ada enam jenjang penghambaan. Bagaimana seorang memperbaiki amalannya, membuat amalan dia lebih baik? Yang pertama, dia selalu perhatikan keikhlasannya. Yang pertama, kalau dia beramal, selalu dia jaga ikhlasnya. Sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. sebagaimana yang telah kita terangkan? Kemudian yang kedua adalah Wa nasihat Ini tingkatan النusr. Nasihat itu dalam bahasa Arab Nasihat yang sahur Artinya dia menuluskan, memurnikan sesuatu Kalau orang Arab bilang Nasihatul asal Saya menasihati madu Itu apa artinya menasihati madu Kalau orang Arab bilang begitu Artinya madu itu setelah diambil bercampur dengan saran-sarannya ada kotoran-kotoran disaring sampai murni menjadi madu murni. Kalau dia sudah menjadi madu murni maka dikatakan dia sudah menasihatiman. Jelas ya. Maka demikian pula seorang yang beribadah dia tuluskan ibadah itu hanya kepada Allah. Dia buat bagaimana ibadah itu murni, luput dari segala yang tidak baik, hilang dari segala yang mengotorinya bersih ibadahnya. Ini jenjang anusus. Dia berusaha. Ia. Ya. Kalau kadang seorang, kenapa oh, saya cerita Sebagian dari ibadah saya, ya, supaya kawan saya bersemangat juga beribadah. Ya kadang ada sisi kebaikan dari hal itu dan tidak dilarang ya. Kalau sepanjang keikhlasannya dia jaga. Karena kadang boleh bercerita Sebagian nikmat. Apalagi ada maksudnya mengajak orang lain berbuat Tapi kalau itu terlalu sering pada diri ya, Itu harus dia koreksi lagi Supaya Apa namanya ibadah tersebut betul-betul tulus dan murni Kepada Allah Jangan sampai ada sesuatu Yang menjangkitinya tanpa dia sadari ya Ini maka bentuk nasihat ini Selalu dia berusaha Menjaga kemurniannya Kemudian ketiga Muhsidan dia di atas derajat ihsan. Apa itu ihsan? Habitra kata, Ta'bud Allah ke'anaka tarah fa'inlam takun tarahu fa'inahu Ya raka, engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ini jinjam berakamah. Ya, seorang beribadah, seakan-akan dia diawasi, dilihat oleh Allah. Ini luar biasa ya amalannya. Ketika dia beramal, dia jaga keikhlasannya. Dia berusaha menuluskannya dan dia merasa diawasi oleh Allah sudah tiga dia kumpulkan. Dan ini akan menyempurnakan amalannya. Kemudian yang keempat dikatakan wa taqidihi bil ittiba'i mulaziman. Dia terikat dengan itibar. Dengan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulaziman. Komitmen dengannya. Jadi amalan menjadi baik sempurna kalau dia selalu Menjadikan amalan itu selalu di atas tuntunan Nabi. Tak mau dia keluar dari petunjuk Nabi, walaupun sedikit. Maka semakin mendekati petunjuk Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itu yang semakin dia cintai. Jadi bukan hanya, misalnya solat, bukan hanya dia tegakkan rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya saja, tapi dia berusaha melakukan sunnah-sunnahnya. Dia tegakkan semuanya supaya sempurna. Ia. Kemudian yang keempat, wa yashadu mada mina taufiqiindahu. Bersamaan dengan itu, dia menyaksikan karunia Allah kepadanya. Bos, sekarang amalan yang dia lakukan ini, Suran solat solat. Tak perlu dia bangga dengan solatnya. Kalau Allah tidak memberi taufik kepada engkau melakukan solat, kamu tidak akan solat. Agaknya dia syukuri nikmat ini datangnya dari mana? Dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Yaminnu naalekan aslamu, kullah tabinnu ale islamakum". Balik Allah Yaminu alamayyasha. Ya, mereka menganggap ada jasa di dalam keislaman mereka. Maka Allah berfirman, Jangan kalian menganggap hal itu. Dialah Allah yang memberikan minnah anugerah kepada kalian dengan keislaman. Oh saya berislam sudah menguatkan ini dan sebagainya. Tak boleh seorang berbangga seperti itu. Allah yang memberikan minda itu. Maka ini harus selalu dijaga. Pada setiap amalan, jangan hadirkan. Amalan itu kita lakukan karena kekuatan kita. Kemampuan kita. Keahlian kita. Atau sesuatu yang berasal dari kita. Selalu kita hadirkan, bahawa itu semuanya anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai seorang pandi bersyukur. Dan yang terakhir, yang kenal, وَتَقْسِرَهُ تِحَكِّ مَوْلَهُ دَائِمًا dan dia merasa dirinya selalu kurang dalam menaikan hak robnya. Dia sudah sholat. Masya Allah sholatnya. Ya, sudah luar biasa dia jaga dari keikhlasannya. Lima perkara yang kita sebut tadi. Tapi bersama dengan itu selesai sholat. Dia merasa dirinya orang yang paling kurang sholatnya. Ya. Dia belum beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Ya. Bukan putus asa. Tapi perasaannya pada dirinya Supaya dia termotivasi Untuk lebih sempurna dan lebih sempurna lagi Iya Kerana itu para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berada di sisi Nabi Pengorbanannya luar biasa Tapi mereka tidak pernah merasa dirinya berkorban Iya Untuk agama Merasa diri mereka kurang Terus ingin berbuat dan berbuat Inilah sifat Hati-hati yang baik Jadi selesai sudah di sini ya Pembahasan Yang diuraikan oleh penulis dari sifat-sifat Hati yang selamat Dan sifat-sifat hati yang Berpenyakit Dengan itulah kita semua bisa mengetahui Apa sebab-sebab kehidupan hati itu dan Apa yang bisa mematikan hati tersebut Kemudian penutup Penulis Rahimahullah Membawakan di sini Beberapa kalimat penutup Ya Rabbi wafikna ila ma naqulu wa mazilta yadatul tawli barran wa mulhima wahai rabb kami berilah taufik kepada kami untuk melaksanakan apa yang kami ucapkan Di ucapan penulis rahimahullah ia ya, menyampaikan apa yang beliau bahas supaya Allah beri taufik melakukan apa yang diajarkan karena tidak semua orang yang mengajarkan apa yang diajarkan Dia sampaikan apa yang dia sampaikan dia diberi taufik oleh Allah untuk melakukannya ada pintu-pintu ibadah dibukakan untuk orang lain, tidak dibukakan untuk dirinya. Ada pintu ibadah dibukakan untuk dirinya belum tentu dibukakan untuk orang lain. Ya, karena itu beliau bermohon kepada Allah, mengajak orang-orang yang membaca tulisan beliau ini supaya memohon kepada Allah memberi taufik melaksanakan apa yang kami ucapkan itu. Ya, dan kau ya Allah, wahai Yang Maha Luas pemberiannya, masih selalu berbuat baik dan selalu memberi nikmat Fain, wain belledu, kata mukhkin, ukru btaqsir, wajahilil ilmi ma. Saya walaupun di dalam mandu ini sudah berusaha untuk berucap dengan ucapan yang detail, tapi saya mengakui kekuranganku dan mengakui kejahilanku, ya, terhadap banyak ilmu. Nah, ini dari kerendahan hati para ulama, rahimahumullah Taala, dan menunjukkan ilmu mereka, ya. Sebab orang yang punya tawaduk, kerendahan hati, itu menunjukkan adanya ilmu dan pengetahuan. Berbeda dengan orang yang bersombong, menunjukkan kejahilan. Menunjukkan kejahilan dan menunjukkan gurur. Ya, dia menipu dirinya sendiri. Walamma ata mitli ilal jawi khalian, minal ilmi abha mu'lina mutakallima. Akan tetapi, tetapi kalau orang yang semisal saya, dia datang menghadapi cuaca yang sedang fosol, kosong dari ilmu maka dia pun akhirnya mengumumkan dan berbicara. Ya, maksudnya di sini penulis rahimahullah beliau sebenarnya di dalam menulis ini bukanlah orang yang menganggap bahwa dirinya orang yang paling layak menulis menjelaskan. Tetapi karena dilihat di masa itu sedikit dari orang-orang yang menyampaikan sedikit dari orang-orang yang berilmu maka artinya dia dapatkan Cuaca sedang kosong, maka ia pun mengisinya dengan mengumumkan dan berbicara tentang masalah ini. Khabirul Kalamin ushdihi fatthawabat taalibu ma'kanat ttafi fi nafliman. Seperti sebuah hutan yang kosong dari singa-singa, ya. Maka datanglah serigala-serigala, yang serigala-serigala ini tidak akan berani menapak di wilayah yang terlarang. Nah, jadi maksudnya beliau di sini karena harusnya bukan beliau yang menulis, ya. Tapi karena ada kondisi darurat, ya, Singa-singanya pada tidak ada dan serigala sudah menyerang, harus ada yang apa namanya? Menghadapinya. Maka ya mau tidak mau beliau dipaksa di dalam hal tersebut. Karena itu, beliau menjelaskan dari sebab-sebab kehidupan hati ini hal yang diperlukan oleh kaum muslimin dan sangat bermanfaat sebagaimana yang telah kita dengarkan. Kemudian beliau menutupnya dengan doa, "Ya Sami'an Najwa wa Ya Alimal Khafa, sa'altuka ghufranan yakunu mu'ammama wa majarra illa iqrar ra'aytuhu, takhawastu qauli in tawaqqastu Kata beliau, "Ya Allah yang Maha mendengar segala rahasia, yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi, saya memohon kepadamu pengampunan, Semua pengampunan itu menyeluruh untuk kita semua. Tidak ada yang memaksa saya untuk Menulis hal ini kecuali keadaan darurat yang saya lihat dan saya khawatir kalau saya tidak menulisnya, saya khawatir dianggap sebagai orang yang menyembunyikan ilmu. Babday itu minjar rahu, mustjari baaati, wa amal tu min ilahi wa marhamat. Maka saya pun menerangkan di belakang alasan ini, ya, perbekalanku yang sedikit, ya maksudnya penjelasan beliau apa yang beliau uraikan. Ya beliau dari merendah dirinya beliau mengatakan itu perbekalan yang sedikit. Ya. Ibaratnya sebuah barang mau ditukar dengan sesuatu ini barang barternya nilainya sedikit. Bukan nilai yang banyak. Ya, Dan itu dari kerendahan hati beliau. Rahimahullah. Ya. Dan saya berharap dari Allah yang kuibadahi pengampunan dan rahmatnya. Fama khaba abdun yastayiru bi rabbihi. Allah wa Amsa Taahir al Qalbi muslima. ya tidak pernah merugi seorang hamba yang selalu memohon perlindungan kepada Rabbnya, dengan selalu dia meminta, selalu dia apa namanya bermohon dengan sangat dalam keadaan hatinya itu suci dan tunduk kepada Allah. Wasallahu ala khairil anamil Muhammadin, kadal ali wal ashabi madamatissamad. Kemudian berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sebaik-baik manusia. Demikian kepada keluarga dan sahabatnya Selama selama uh, Langit itu Masih tetap ada Maksudnya berselawatlah sepanjang masa ya Sepanjang masa Sepanjang Allah memberikan kesempatan Pada Nabi Keluarga dan para sahabatnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rahmat dan taufiknya Kepada penulis Rahmat dan pengampunannya kepada penulis Terhadap mandumah yang indah ini Apa yang beliau ringkas untuk kita semua Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan apa yang kita baca Kita dengarkan di dalam kesempatan ini Sebagai bekal kebaikan untuk kita semua Orang yang paling pertama di dalam melakukannya Dan di dalam mengamalkannya Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua Hati-hati yang selamat Memberikan kepada hati kita semua Segala sebab kehidupan Dan menjauhkan hati kita semua Dari segala hal yang membuatnya sakit Apalagi yang membuatnya mati Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengarkan doa dan maha menampuni Segala dosa Inilah waliu thaliku wal qadiru alihi Wallahu ta'ala Ini ada yang bertanya tentang kelanjutan Hadid pun fit dunia Karena kegarib awa adhir sabir Saya pernah membaca lanjutan hadid di atas Di satu majalah Wahud min syihati kalima rabid. Gaitun kalimat wa khudh min sihatika lima radika itu ucapan Ibnu Umar ya. Ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, secara cukup dalam di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahirabbil alamin.